Novas locais en Radio Finste. A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol. Dentro das actividades do seu 16 aniversario, esta sexta feira, 24 de outono, cara 8:00 serán timo lugar nos cines dúplex de Ferrol, unha estrella especial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 Nos informativos de Radio Flispín oubimos de seguido algunha das voces que aparecen no documentario 15 anos da Fundación Artabria, que xa é unha realidade. Creo que eh, que fomos capaces de que durante todos estes anos houvesse incorporacións, que outras pessoas houvesemos dar un paso atrás, que non houvesse unha característica que por veces nos movementos sociais xea, non? Que dependen moito de protagonismos de persoas concretas, ou ben porque son moi entregadas e traballan moito, ou porque les gusta aceder eh, ese papel dirigente ou referencial. Eu creo que iso é algo que ata bien, que ata bien non aconteceu. E fomos capaces de facer sermos quen de de rexenerarnos e ter un relevo xeneracional, e iso vamos creo que é un valor moi importante porque normalmente, se si vos fixades, casi todas as organizacións, as persoas que estaban ao frente delas hai 15 ou 20 anos, son as mesmas. En Artavia, houve ese relevo seleccionado. Relacionado con iso, pois unha satisfacción dos últimos días foi pois, precisamente ver que, que Nebia, unha pequena de, de 15 anos, os mesmos que Artavia, entrou por la parte da, da directiva de Artavia cheiro, fainateras esperanza Aquí tamén, pois, pues, o galego vale casi todas as persoas que veñen aquí falan galego e, bueno, pues, por fóra casi, non sei, non hai abituado nisso. Entonces, tamén me me gustou moito. Bueno, xa viña desde os 17 anos, viña parando por aí e bueno, foi a posibilidade de, de empezar a parar aquí, a xente que estaba nos dixos e nos gustaría colaborar con eles e demais. E aí foi cando de verdade nos metimos no que sería a organización do do día a día. Totanto comezei a parar, tamén é certo, pois colleiome con con 17 anos, e foi cando, cando comecei a interesar un pouco máis a pola política, e a raíz de desse primeiro contacto, pois pouco a pouco comezou comecei a implicarme máis, e comezou a miña militancia política, por pois tamén pola pois, na, na época da marcha a Asturias da Igualdade e xa desde aquela, pois, pois aos poucos, ao principio con pouquiño menos, colaborando pois en algunha actividade, eh, parando no, no café va, despois vou pois, xa xe aplicando un pouco máis en en outro tipo de actividades, ola de pois un festival e eh, pois, cousa así. Foi idea que a meidade de 2009 en, comenzamos a parar, a tomar unas unas cervexas e uns <risa> eh, as actividades que facían que resultaban apetecibles. Eh, a finales de 2009, que estaba la situación orgánica un poco así en stand-by, pues decidimos incorporar a la directiva. Cuando entramos aquí, pues igual, teníamos la idea de que colaborabas, eh, eh, eh, podías llegar a ver resultados, digamos, haciendo poco trabajo, pero después la realidad fue otra, ¿no? Tiñas que currar aí un montón para ver unhos resultados, en moitos casos ben pequenininhos. Era un ambiente moi cálido, xente coñecida de outros bares, xente que conhecías de clase de pandireta ou de iras malis. Vamos, que cadámonos ali un grupo de persoas que facían que, que ti te sentidas como na casa. ¿no? Que hai crianzas que venen aquí e falan en galego o as caras de alegría cando a palpador ve as escolas ou participa facendo os maños, eu creo que iso é unha recompensa eh, que que, bueno, que xera satisfacción e que das esperanzas para que o objetivo se a longo prazo, pois, continúe a traballar por el, Si sí que é certo que existe certos prejuízos, non antes de, pero iso d'artare non é un rollo, tá algo que tá, a ver, pues, sabes, sempre, Me volledes a min, bueno, si sí, tamén é verdade e tal. Sabes, sabes, sabes, <risa> Cando vas ali, por riba de todo, por riba de que o evento funcione ou non, que sempre funciona porque teñen, teñen un, un, o sea, a xente está moi comprometida, no? a xente que, que sempre responde moi ben a, todo, a todos os conceitos, a todas as actividades que se organizan, pero sobre todo a nivel humano, sempre quedan amigos a nivel. A ver, a, mí, a nivel persoal eu creo que onde poida e onde me chaman e eu saiba, debo de votar unha mágo, é simplemente por iso, no? non me damo máis. É o meu traballo docente e, polo tanto, todo aquilo que seña ensinar e mostrar e algo algo, pues, é realmente para mi importante. Informou o pequeno monstruo nos informativos da Radio Felispim. E agora a seguir disfrutando da Radio Libre de Ferrol.